ויחמול המלך על מפיּבוֹשת בין יהונתן בן שאול, על שבועת אדוני אשר בין אותם, בין דוד ובית יהונתן בן שאול. וייקח המלך את שני בני רצפה, בת איה אשר ילדה לשאול, את ארמוני ואת מפיּבוֹשת ואת חמשת בני מיכל בת שאול,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 ותתהו לה אל הצור מתחילת קציר, עד ניתח מים עליהם מן השמים, ולא נתנה עוף השמים לנוח עליהם יומם, ואת חיית השדה לילה. ויגד לדוד את אשר עשתה רצפה בת היה שאול. וילך דוד, וייקח את עצמות שאול, ואת עצמות יהונתן בנו, מאת בעלי יבש גלעד, אשר גנבו אותם מרחוב בית שאן, אשר תלאום שמה פלשתים, ביום הכות פלשתים את שאול בגלבוע. ויעל משם את עצמות שאול ואת עצמות יהונתן בנו, ויאספו את עצמות המוקעים. ויקברו את עצמו שאול ויהונתן בנו בארץ בנימין, בצלע, בקבר קיש אביו. ויעשו כל אשר ציווה המלך, ויעתר אלוהים לארץ אחרי כן. ותהי מלחמה לפלשתים את ישראל, וירד דוד ועבדיו עמו, ויילחמו את פלשתים, ויעף דוד.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 את נר ישראל. ויהי אחריכן, ותהי עוד המלחמה בגוב עם פלשתים, אז היכה סיבכי החושתי את סף אשר בלידי הרפה. ותהי עוד המלחמה בגוב עם פלשתים, ויח אלחנן בין יערי אורגים, בית הלחמי, את גוליית הגיתי,